І розумів, чому той увійшов у союз із турками. Після виходу історії Русів у світ на Бородянського почали чинити напади. Скажемо, до речі, що в оригіналі твір друкували лише раз, і ще раз в нашому часі ксерокопічно, в українському перекладі Деведенка і зі вступною статею Олоблена. В 1956 році книга вийшла у Нью-Йорку. В 1991 році у перекладі Івана Драча. Захищаючись від нападок, Осип Бодянський писав. У цій порі раз по раз чулися розмови, як один, другий, третій пробував видати історію русів, але надаремно. Однак особливості цієї історії примушували всіх, кому траплялося читати її у списках, що ходили по руках, бажати її оголошення. Виставлялися в такому оманливому світі особливо сміливість суджень автора про події, так само, як і мова його, зовсім не схожа на мову інших такого роду історій то й природно було зважитися, чи не можна цей заказний плід зробити доступним усім і кожному, а не тільки тим, кому випало щастя покуштувати його. До нього приєднувалася і страшенна ціна за переписку цієї історії, яка водночас вимагалася заготовив вже її списки людьми що на тому заробляли. Видання історії русів, видати яку даремно намагалися Устрялу, Пушкін, Гоголь, вдалося здійснити товариству, незважаючи на те, що з кожною книжкою чтені все більше і більше страшили всілякими страхами. Так з'явилася історія русів Орленко. «Южно-русські очерки і портрети Київ» 1898. Додамо до того, що змогу видати твір дав Болянському граф Строганов, після чого історики здобули змогу зайнятися критичним аналізом твору. Кілька фактичних виправлень зробив ще Бантиш Каменський у 1830 році. Бантиш Каменський. Історія Малоросії. Том 1. Страниці 72-316-317. Загалом же Бантиш Каменський покликався на історію русів близько 90 разів у тексті та примітках. Досить точно з наукового поляду схарактеризував історію русів Максимович. Історія Кониського написана в 60-х роках минулого століття. З браку матеріалів і надміру будівельної сили – це тільки нарез такої дуже бажаної для нас мистецької історії українського народу. Він пройнятий духом життя і означує свій предмет вірно тільки в загальних його обризах і тільки в небагатьох деталях. У великій частині деталей підлягає він подальшому обробленню та переробці. А втім, деякі деталі цього нарису історії до сьогодні не втратили своєї ціни, і сьогоднішній історик не обійдеться без них, як це видно з нових творів Костомарова що також зайво неприхильно поставився до Кониського. Максимович. Собрання сочиненій. Київ. 1876. Том 1. Сторінки 523-524. У рецензії на збірку літописів Білозерського руська беседа 1857-3» Максимович написав, що історія русів – як народна історична дума, повна животрепетного мистецького захоплення і сторожкого, вірного розуміння істоти подій та значення осіб, а в багатьох випадках вона залишається і єдиним джерелом історичного знання. В інших статтях Максимович вказав на численні неправильні і бездоказні дані історії русів, перші часи київського богоявленського братства, історичні листи про козаків запорозьких. Критично виступив з аналізом історії русів Соловйов у статті «Нараз історії Малоросії» до підкорення її цареві Олексію Михайловичу. Отечіственні запіски 1818. 48 номер 11 12 1849 номер 2. Вказано багато історичних похибок історії русів. У 1849 році з'явилася стаття Клеванова в «Москвитянинові» про історію русів Георія Кониського, в якій автор поглидив критику Твору як історичного джерела, зробивши висновок, що він ніяким чином не може бути джерелом для історика України. Його автор дав твору занадто полемічний характер і тому допустив багато помилок. Критично почав ставитися до історії русів Куліш, який раніше так захоплювався нею. В листі до Погодіна 1846 року він писав «Не розумію тільки, чому друкування історичних українських джерел почато від літопису Кониського, коли маємо джерела в строгішому смислі слова, септо історичні твори». Іконіков – опит русської історіографії і пропонував до друку літопис самовиця, вважаючи, що той був би найкращим поясненням історії русів. Далі свій критицизм, куліш поглибив в епілозі до Чорної Ради, в яким говорить, що стара література послуговувалася тільки історією русів, але тепер наступив момент історичного розроблення – і що новий погляд на історію козацької України почав проявлятися в друкованих і рукописних творах, тобто визначив кінець романтичної історіографії і початок здорових понять про історичні явища на Україні. Куліш, Чорна рада, хроніка 1663 года, Москва. 1857 год, страница 239-241. Найбільш негативно и субъективно поставився до історії русів цитований нами Карпов. Він обкидає Твер лайкою: "Її писала людина без таланту, роздразнана, це фальшивий твір" і так далі. Попри Надмірну роздразненість Карпов проводить історичну критику фактів, уміщених в історії русів, цілком забуваючи своє ж визначення, що це літературний твір і що саме так на нього треба дивитися. Зрештою, наукова критика художнього твору теж можлива. Інша справа, що критика Карпова вживає ті ж полемічні перехльости, які помічаємо і в історії русів, тільки з протилежних позицій творені. Карпов назвав, зрештою, історію русів найзлостивішим політичним пасквілем. Згодом часткові виправлення історії русів зустрічаються в творах Костомарова, Лазаревського, Антоновича. Дав аналіз твору і Конников, який до очевидних вигодок історії русів відносить дані про гетьмана Свірговського, які викликали підробку дум у гуртку Срезневського про смерть Косинського, відмитив суперечливі дані про Наливайка в оповіданні про Тараса Трясила, Павлюка, перев'язку тощо. Неточності є, і в оповіданні про Сагайдачного, про виникнення Богояленського братства в списку козацьких полків, у розповіді про долю і смерть многогрішного і так далі. І Коньков опит русской історіографії підвів грунтовно резюме під дискусіями щодо історії русів Михайло Драгоманов у згаданій статті у захист невідомого покійника, автора історії русів або Малої Росії. Справа в тому, що історія русів написана з гарячою любов'ю до України і в великоавтономічному та ліберальному дусі, і при цьому дуже талановито викликала в свій час у 20-30-х роках Сильний вплив на публіку і на вчених, що писали про історію України. Одначе, врешті, вчені запримітили масу недоладностей у ній, признали її фальсифікатором і почали говорити про неї з погордою і навіть з деякою досадою. Та, здається, час би вже з повним спокоєм поставився до цієї в усякому разі замітної літературної пам'ятки і вказавши їй фактичні невірності, означити докладно її джерела, якими служили все-таки старовинні хроніки, а також і народна словесність. Причому без сумніву осягнеться деяка кількість і вірних звісток, особливо не як наукового твору, але як політичного трактату. Михайло Драгоманов заперечив думку Куліша, що автор історії русів був прихильник шляхецько-сепарастичного змагання. Подавши докази про антишляхецьку тенденцію історії русів і припустив, що це був предтеча саме тієї теорії, науковим виразником якої, став опісля і сам Костомаров. Історія русів, як ми казали, написана російською мовою. Цьому не треба дивуватися, бо в другій половині XVIII століття, особливо в 60-х років, почався рішучий похід російського царизму супроти залишків – української автономії та культури. Книжна українська мова, як літературна, була вигнана зі стін Київської академії. Було заборонено театральні вистави, особливо тут старався київський митрополит Миславський. Отже, українська мова перестала бути мовою школи і хоч традиційно російську мову Українці нелегко засвоювали, але вони ставали продуктом освіченості, заснованої на російській мові, через що з більшим чи меншим успіхом нею користувалися як літературною, витворивши своєрідний суржик, який ми звемо зараз «мова, наближена до російської». Таким суржиком писали Дівович, Максимович, Інно Фальківський, Сковорода, Базилевич, зрештою згадуваний не раз на цих сторінках Георгій Кониський, частково та інші. Це була мова справді тільки наближена до російської, бо вона вбирала в себе часом значне число українізмів. Інша група культурних діячів, котрі жили довгий час у Росії, там училися чи працювали, як Кондратович, Рубан, Полетика, Безбородько, Капніст та інші, володіли російською мовою цілком досконало, але були зв'язані з батьківщиною інколи дуже міцно. Отже, російська мова ставала об'єктивно однією з українських Літературних мов. Зазначимо, що багатомовність традиційна риса української літератури 16 18 століття. Народна українська мова виганялася на периферію літературного життя. Вона культивувалася по рукописних збірниках. Нею писалася поезія лірична, сатирична, травестійна, Книжна українська мова твердо утримувалася хіба на правобережній Україні без Києва, особливо в Почаївському культурному осередку. До речі, саме тут дійшли до думки, що літературу певного типу, повчання молоді як себе вести, господарчі порадники, треба писати народною українською мовою. Більше того, Добриловський спробував видавати народною мовою книги духовного змісту. Отже, на лівобережжі народна мова як літературна вживалася стихійно, бо того вимагала жива практика, і це тривало аж до появи Енеїди Котляревського, яка вчинила тут справжній переворот –